Això és la llurta urbana com cada setmana i avui és un dia per tenir present un espai que per desgràcia ja no existeix, un dia per recordar experiències passades allà, de veure els camins que poden agafar les coses i bé s'obre tot més comentari. Estic xerrant de la Rimaia, Universitat Lliure de la Rimaia, i, i bé, el que ja havia dit, no, sense comentaris. Uh, esperem que aviat uh, aquest projecte uh, se recuperi de sa sotregada i comenci a, a, a marxar una altra vegada. Bé, ara, vull oui, que aquí tenim... Avui tenim una macumba aquí, a, en el pis de dalt, i no és una, no és una broma. És... Hem vist que quasi caia el sostre i hem pensat, uepa, aquí, aquí que fan un aniversari, ha una festa, i, i anem escoltant, escoltant, i no, no, és una, una autèntica macumba. Ai poder, ai poder en Jesucristo, ets Pulsaló. I, bé, bueno, aquí una cridòria important. Bé, anècdotes és el que té àmetre des de les catacumbes urbanes, des de ses butzes, de ses cases de casc antic de Palma, i, bé, bueno, així una nota de, de color curiosa. Bé, seguim escoltant una, una mica de música... Escolta, Bill Douglas, una peça que se diu A Place Hallowed Morning, un lloc, un lloc dit de matí. Tots vosaltres, Bill Douglas... Bé, aquí seguim entre es glòria a Dios i ses manballetes, es ritmes en ses mans, i aquí estàvem especulant perquè, clar, ens ha xocat una mica tenir aquesta experiència ara mateix, i estàvem especulant a veure si podria ser un, un procés de sanació, fins a quin punt... Eh, perquè bueno, sí, per les expressions que sentim i això sembla tal qual un exorcisme, però dit sense conyes, vull dir que eh, una cultura segons a catarsis és un element més que està contemplat i i em ja me recorda al mateix un llibre de, de Guillermo Borja que el llibre se diu la locura a locura i diu que que s'ha de perdre el control completament, eh, completament. que s'ha de deixar de, de controlar els mecanismes racionals de, del cervell per poder arribar en les fons d'un problema que diu ell patològic ell va fer feina eh, sobretot amb patologies mentals i i va morir cap allà l'any 94, era, era terapeuta, terapeuta intuïtiu i feia feina amb Peyote, això li va costar una pena de presó, va estar 4 anys a, a presó a Mèxic, eh, i bueno, ja va agafar eh, el que se coneix com el Sida, i va estar 4 anys a la presó i en els 6 mesos d'estar en el carrer en llibertat eh, va morir i va deixar aquest llibre és una mica un testimoni vital d'aquest home o de les seves experiències senadores i bé el traiem doncs, per això no? per aquestes formes culturals com es poden xocar, són tan diferents però que que estan allà i i ens bueno, agradava aquí ara pensar en, en el que podia estar succeint en, en aquesta casa Bé, seguim escoltant una mica de, una mica de música ara escoltarem Viola de Gamba eh, interpretada per Jordi Sabat i un àlbum que se diu de Celtic Viol i bé, aquí aquí la tenim sonant per a vosaltres, per un altre. Este era Jordi Savall, eh, interpretant la sa viola de gamba i bé avu jo fullatjava sa premsa convencional. de tant en tant ho faig per veure que se diu per, per aquests llocs. I venien dues notícies que, que m'han cridat l'atenció i que eren una mica sa, una heresa contranot notíciacia de saltre, sa no? unes... Uh, un, un infant d'un any i mig que s'ha mort a una escola de Catalunya a una, una escoleta perquè s'havia asfixiat amb una cosa que havia menjat i el debat anava en torn a, a veure que la policia investigava el cas i i que bé la responsabilitat com que receia damunt les persones que respectivament dirigeixen centre i persona que diriget centre i la persona que, que tenia aquestes criatures en el moment en, en què va passar l'accident. accident. Uh, per una altra banda, uh, hi havia una, una notícia, d'un descobriment científic, bueno, un descobriment, si no, més que un descobriment s'ha posada en, en un llenguatge matemàtic d'una cosa que hem sentit de vegades, no? de, de com s'aliança entre les femelles, els vincles afectius entre els individus d'un grup compacte, eh, són els que garanteixen unes millors condicions de vida, i hi havia un equip de, de recerca que havia posat en, en, en nombres, en, havia quantificat els efectes d'aquestes col·laboracions entre femelles. Els eh, resultats donaven que les eh, femelles que, que tenien vincles afectius entre si i que col·laboraven intensament, Uh, s'agregaven amb molta menys quantitat una hormona, ara ah, no recordo quina era, uh, relacionada amb les situacions d'estrès i que aquestes femelles vivien, vivien més anys i cindex de supervivència de les cries era sensiblement més elevat que cries de ces femelles que no tenien aquests vincles amb altres femelles. Deia que hi havia com un número màgic havia no? punt funcional més estable que se situava en esttrio, en, en, no? en, en tres femelles que col·laboren entre elles. Posava diversos exemples de de ximpancers, els ximpancers de fet ho havíem comentat aquí alguna vegada, que les femelles són bastant solitàries de les cries, així ho va observant a Jane Goodall, però posava de manifest aquesta notícia que, que no era ben bé així, que, que, sí que, hi havia, que sí que hi havia una comunicació més intensa i uns vincles més més intensos, tant entre ximpancers com amb altres espècies de primats eh, els elefants, eh, rosegadors eh, posava uns, uns quants exemples de, de diferents espècies, eh, sobretot de mamífers eh, no sabria dir si ser totalitat eren mamífers, de fet i, i res, aquesta notícia doncs, contrastava ens amb l'altra no? o sigui, hem, hem evolucionat durant milions d'anys amb una dinàmica de col·laboració entre femelles que garanteix una major supervivència de les cries i en passat clar, hi havia passat, eh, que hi ha una persona encarregada de 5, 10 o 15 criatures o si no més. No? I llavors et s'havia donat aquest, aquest desagradable i desgraciat accident i bé, hi havia aquesta notícia jo del pogut seguir a un, a un foro d'aquests d'internet que fa poc que els he descobert i, i bé, hi havia les reflexions entorn, bé, doncs que, que ha de fer una família eh, que necessita dos ous tal vegada per sobreviure i dins de la situació econòmica que hi ha i tot això, bé són plantejaments de vida, no som ningú per jutjar-los i cadascú sap les necessitats, cadascú sap com, com se té muntada sa vida però no perdem de vista d'on venim perquè d'on venim no és una simple imatge de, de lo que vàrem-se sinó que és una construcció constant durant milions d'anys d'una manera de, de ser tant a nivell corporal com a nivell comportamental també, i, i tot el seu encaix, i, i bé, quan alteram les condicions en ses que havíem evolucionat eh, se produeixen fets inesperats, i, eh, se produeix pues, una, major, una major impredictibilitat. No? I, bé, no m'ho no vull estendre massa més amb aquest tema i seguirem amb una mica de música, ara... Escoltarem la Chifoní, una peça que està editada ja de, de fa bastants anys, més de 30, si no vaig malament, eh, I se diu "Mon vieux, Mon vieux François, diu, ve eh, dir amic meu, eh, deixem deixem's gran París, deixem-se la gran ciutat que no està feta aquesta per noltros i tornem a la nostra illa". Aquí va la Chifoní mon vieux François. Nous vers le sud, je t'enverrai un mot de moi, ma vieille, je serai là, le bas au-dessus de l'île, et tu verras mes bras tendus vers toi. Tu sais, mon vieux François, La ville, c'est pas pour moi. Retourne dans notre île, Emmène-moi avec toi. Ici, y'a trop de machines, Ça sont l'heure enfermée. Et puis, bonté divine, On ne voit plus nos journées. Et revoir le village La ios que je suis né Ta barque sur le rivage Des agrès à côté je voudrais voir la louette Et l'entendre chanter Regarder les mouettes Le soir seul avec doué Tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour moi. Retourne-me dans notre île, emmène-moi avec toi. Et s'il y a trop d'machines, s'assemblent. Le... sur la rive la caille s'envolait voir travailler la grippe la drette devant vent mouillé. partons la mer est belle embarquons demain j'ai rapiécé la voile dans le grenier ce matin c'est tu sais, mon vieux François, la ville c'est pas pire. pour moi Fons filets de pêche, par avec la marée. Prends-moi de la mort rufraîche, j'ai tant le goût d'en manger. J'veux pas mourir en ville, oiseau si bien que moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. C'est mon vieux François Bé, aquests són que ens han duit per aquestes illes del Mediterrani i sense massa preàmbuls us posaré unes polifonies de Còrsega i aquí teniu Tenore Ulianeso i bé un poquet més de música i després seguim comentant l'actualitat científica La batalla, eso en guerra, mis eros si dispone, cantan de ruga da palas a terra, da esos tiros de custos cannones. Es pasquidume que l'anacena creus que es pasquidume que l'anacena tramara se supeus qui vos atropellà. Bim bam! Bim bam! Bim bam. Bim bam, bim bam. Bé, sentit tenore ulianesu i... I això de Feiem un passatig per les illes de la Mediterrània. Després món anirem a unes altres illes, on anirem a Nova Zelanda, però això serà després. Uh, primer voss volia aclarir que la uh, informació que donava aquest mitjà sobre els comportaments de les femelles, els seus vincles afectius en, en les cases mamífers i les implicacions tant en l'ongevitat d'aquestes femelles i dels dins de, ses, de supervivència de les seves cries. Uh, bé, aquí hi hauria la porta oberta fàcil per caure en dir que, bueno, que és una, una propietat femenina, no no m'agradaria que s'interpretés tal vegada tan enfora no? ara estic pensant en Fausto Stirling el seu llibre que se diu "Corpos Sexuados. hi va haver un bé, es, es, un moment dels es estudis embriològics l'embriologia té més de 100 anys de, de trajectòria i als anys 8, no, 8, no, no sé si eren als anys 80 o així Uh, aquests, aquests estudis embriològics varen apuntar a hipòtesi de que els embrions fossin, uh, fossin per defecte femenins no? o sigui, un, un, he arribat a llegir que si, si un embrió no desenvolupes els seus genitals el que sortiria és, és una femella Uh, en Fausto Stirling ho ho ve a desmentir perlar amb aquest argument. Uh, amb aquest argument diguéssim els corrents feministes més, més polititzats i pensaàve pues, bueno, pues era una justificació fàcil de, de dir-nos que' lo, lo femení és a base de, de tot de qualsevol forma física viva i i després, sa, per la part dels discursos masculins, que el bueno, mascle pues, havia de lluitar per aconseguir el mascle en aquell embrió que originalment és femella i, i com una batalla d'hormones que al final es mascle que fa aquest pas no? i, i s'esdevé. Bé, són discursos que que cercano l'ògade de la justificació. A mi no m'agraden part de la massa, mmm que que és... que és una qüestió més, com ho diria jo, tenim que és, uh... Lo, lo masculí o femení no parteix de, de cap essència, sinó que que és una construcció cultural, social i, i que respon a, a determinades funcions. quan la nostra espècie es in, podria ser indiferent a funció dels mascles i les femelles a hora de, de cuidar les cries, per exemple. No? Hi hauria determinades fases com salletament, però inclús salletament eh, podria ser una, una passa que se podria votar. No? Hi hauria pediatres i molta gent que diria que, que és ideal el salletament matern, on no, no ho posa en dubte ni molt manco, però que aquests papers de, de cura i d'atenció a les criatures se poden exercir in, indiferentment de si de lo que se té entre tres cames no? i bueno Però només volia aclarir aquest punt i ara mon anam sí? a Nova Zelanda i escolta'm Kiri Tekanawa amb una peça que se diu Taraki Taraki Impressionant, Kiri Kanawa és una cantant, era una cantant eh, d'origen maori i era una, bueno, era una cantant del circuit de sa música clàssica però va fer un, un àlbum tot sol de, de música tradicional maori i aquesta, aquesta n'era un exemple i bé, que com que ja ens hem menat en els antípodes i de Nova Zelanda eh, pegarem un vot eh, allà de vora i morarem a Austràlia i eh, escoltarem escoltarem David Hudson dues peces una se diu Yap Yap i s'altra Frog Dreaming eh, et somni de la granota o alguna així Ara, primer de tots yap yap. Teníem el digeridú de David Hudson i bé, uh, seguint un basfil que estàvem comentant abans, uh, en Fausto Stirling uh, ve a, a posar en dubte cent i pico d'anys que fa que s'intenta demostrar que lo mascle és mascle i el femell és femella i ella posa damunt la taula uns estudis molt interessants que venen a dir que els embrions són bisexuals, que som éssers bisexuals, que després hi ha una ontogènia, un desenvolupament cap a una banda o cap a l'altra, amb tot un ventall de matisos, i, i bé, si voleu veure un, una pel·lícula que... Una pel·lícula senzilleta, però que es, es posa molt bé el cas d'una persona intersexual, que vaig etiquetar clínica que, no, que posen a les persones que neixen en genitals indefinits o amb ambivalència de genitals. Uh, bé, la pel·lícula es diu uh, XXI, és argentina, i si podeu goitar i la voleu veure, és una pel·lícula senzilla, sense grans pretensions, però que ens posa molt bé un, un cas d'aquests. I, I això, que... Uh, lo femení, lo masculí, i es presenta en qualsevol organisme viu. Això sense que estigui acabat de provar del tot, perquè fa cent anys que ho estudien i encara ningú té la solució. Bé, seguim amb una mica de música, seguim a Austràlia, seguim amb David Hudson i escoltam Frog Dreaming, el, som el somni de sa granata. u que sou cendndra d'estrelles. Ni més ni manca. D'un dias univers va va néixer d'un esclafit i d'aquest esclafit de seves explosions estel·lars se varen fer cendres i d'aquestes cendres, planetes i d'un d'aquests planetes i de les cendres d'aquestes estrelles han sortit els organismes vius que han trobat la manera de reciclar la poquíssima energia que quedava en aquestes cendres i tot donar-li un altre esclafit que et sa vida. Recordeu que sou cendre d'estrelles, ni más ni manco. Y ahora tancamos el programa, como de costum, con Miquel Lavoie, gran músico, mejor persona, y Zarre Nautza, Sandra de Estrellas. zen bizigai Haut zertatikan ustegabean noiz baigina den guernai eta horrela bizitzen gera sortuztas sortuz gure aukera hedenik hartu gabe lana eginaz aurrera Ate horretan denok batera kogor kiloturi gaude Izonak badu ingurulaz bat premia Urruka bizi da eta Hori du beregia Ekintakin acent ditum sayat ze hortan ez ingel jakintza eta argia bide iluna kanaka aurkitu lege berriak noiz bait erditu hortan jokatu bisia kisonen lana jakintza dugu Esagutu aldatzea Naturarekin bat izaneta Arremanetan zartzea Eta indarrak ongi errotuz Gure sustraiak lurrar ilotuz Bertatikan irautea Ezaren gudaz baietza sortuz Bukazioa lega etzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez dadukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona. Bere premiak betena ian, beti bizida gizona. Hura zerbait bagera eta gauden tokitik emetik bertan saiagaitetzen ikusten amecheroak baztertuz bertan sasizikinak behingo zerreta bideon bat aukeratzen Iso nen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izaneta, arremanetan zartzea. Guzortu ginen embor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan irango duten Suaitz ardax kagazteak, Beren aukeren ja beraikiz, Ta erortzean berriro jaikiz, Ibiltzen joanen direnak, Gertak izunen Gure ametsak arrazoi garbiz, Egiztatuko dutenak. Buz hortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak. Burruka hortan nida duten zuaitzar gazteak Buz hortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak. Burruka hortan nida dango duten zuaitzar daska gaztea usartu ginen morvenedi dira besteak urrukartan idango duten zuaitzar